Gomiten tenoria dugu, eta emaztean eskubidean aldeko nazioarteko eguna gaur, gurekin bagera elkarteko itziak barela, endaiatik, Antseta Irratiako Estudiotik, egunon? egunon? Hemen ustaritzetik, Jenofa Berroko Irigoin Ipar Eskoaleriko Asamblada Feministako Kidea, egunon? Bai, egunon da lurgenteria susira itaiako ki de algúnon. Begaurten eh, trabaturik ere mugimendu feminista karrikaratu eta karrikaratuko da xari emasteen eskubideen aldeko nazioarteko egunaren markatzeko. Lehenik emakumeen mundu marcha larumatian itsulisen a abiapundurat, endaia eta irun arteko subirat Gaur ere, izanen da manifestazioa duguna. Beraz, bon, bukatu den martxaz mintzatzeko berbada zurekin azteko itziak uh, barela. Zer uh, bilduma, iten duzu, zer valorazio? Hori, egiten dugu, neira kurketan ebadezu, baiko radalaz, lortu dugu naiz eta trabak izan, naiz eta egoera zaia izan, lortu dugu jendeak kalera ateratzea eta hori dana pasatzea ondo arazorik gabe. E, alaia izan zan, e, lortu enun esalatzen ez dauden ezberentasunak baitare emazten artean eta egoera ezberenak daudela, eman genun hitza migratuak diren emazte hoiei eta askenean endaia eta irun arteko zubia eta jantzizan esategatik ez kolorez eta errebindikazio ez aurduan, posi gaude. E, lan, asko dago, orain indikan egiteko, noski, baina meno, posi gaude. Hain ba, zuzen are, zuzikin segitzeko, emazte emigrantean eskubidean defentsan zentratu dela ortengoa erhandaiteke? E, bai, e, bai defentsan, e, lortu nahi genunan, ibadezu da ikustezinak diren emazte, oie, o, emazte oieke kaleratzea. E, lortzea ba hori ik, e, jendeak ikustea ez esateagatik. esteagatik. Egia da askotan ez garela konturatzen segugu azken fineen gara txuriak jada badegu borro erdi erabazi esango denmagun. De eta e, Europan bizitzen gara baina badaude beste hainbeste emmateak etortzen direla kanpotikan hemen bilatu behar dutela beraien etorkizuna eta gainera hori arrazila esatuak direla berazzoainikan zaagoa da ez, Badakiigu badagola horre be, beste egoera bat eraaiientzat eta nahi gen una zan, Beraien abotsak kalera eraztea, ez? kalera ateratzea, eta gukot baita ere esatea, ba hori mugarik ez, ez? transnacionalik ez zenitea, eta, bueno, pentsatzen dut, gutxenez mesua pasadala, pikin bat. Eta, egoerdiuntan, bai honan, elkarretaratzea, Genofa Berruko irigoin, bon, horre emaztean kontrako diskriminazioak emetatzen dira, emazte migranten kasuan, ipatzen zuen itziarek, ikus ezinak, baitira. Bizan da, bai, bai, bai, Be, itziak ekeran duen bezala, bai, eguna eh, emazten eskubideen alde eta askatasunen alde aterakugikera kajikara, baina egia da emazten artean ere badirela, bauri, ez berdintasun batzuk, denak ez gira egoera berdinean, orduan patriarkatuaren eh, antolaketa edo zapalkuntza sistema hortan denak gira emazte, beraz denak gira zapaldu, baina gero sekiago begiratzen balimada mulzo hoktara, bai, egia da, badirela, ezberdintasunak, klasearen arabera, ajazaren arabera, lesbiana edo heteroseksuala ziren, e, zure egorputza e, osasuntzuta erabili gaji duzun, edo helbagitua, edo, hala ziren, egan nahi badira parametroa iniz, eta egia da, Ba, emakume deitzen den multzogi xekiago begiratuz, bahauartzen girela, batzuk hala uh, zapalkuntza desberdinak uh, gurutzatzen direla eta eta itziakek jaiten zuen bezala bai, zuuri gisa guk baditugula ere pribilegio batzunbait eta horier begiratu behar dugula, uh, albezain bat uh, feminismo zabal eta anitza eta guztiak uh, ordezkatzen dituen bat uh, sortzeko bai.. Dia, eh? Beste diskriminazio edo bortizkerietan, zuen prentxangiriana, aipatzen duzu estatuak, kapitalismoak, eskunde nazionalak edo eta burutzen dituzten emazten kontrako bortizkeriak ilustratzeko, pixka bat egunerokoan? Bai, pixkaaz, eh, horre manifan haginioen azalerazi edo eh, krisi hau edo pandemiak akseleratu duen krisi unen eh, bai, ondolioak pariratzuko dituzten... Eh, pertsona nagusiak emaztaak izanen direla, eta preseski manifan ere geldi aldi batzu eginen ditugu, eta geldi aldi oiek, eh, dira, be pertsona multsu oiei eh, referentzia egiteko ikusten da, nola emazten bizi balintzak hainitzez eh, okertuko diren, eta horrek or, arduradun batzu ditu ez dira, hola eta hola Bai, COVID-a ko, ko, egoerak eh, eh, ondo estatu konfinamenduekin mundu antzear, emazten kontrako bortizkeriak emendatu eh, dira, Uh, bat dira zenpaki batzu, ateraiak, Frantzian eguneko goita amak emendatu da, Jekentina eguneko bost, ezta emendio txipia. Itziak uh, barela, hor, oh, egoerak, hola segitzen dueno, oraino no, da goda, emazteentzat, egoera? Me, bai, eza, eta gainera, ditugun sifrak nahi ba dezu, ez dira bat ere errealak, ez ezin dugu jakin, horrein ez e, nola izango diren benetan. Baina argi dagona da, e, Alde batetik, e, uh, hor lehenengo lerroan daudenak emazteak garela, emazteak dira, e, bai sanitario munduan lan egiten dutenek lehenengo lerroan daudela. Eskrizia esaten dute COVID-19 -e begira eta, eh, COVID-19 -e begira, e? baita ere zaintzan, e, uh, zaintzak diren gauza guztietan, emazteak dira, uneko laro geian, uste dut de dela zifra, Alde horretatik argi dago sufritzen dutela, eta gainera dira normalian eh, lan bide batzuk, eh, ez daudela errekonozituak, ez daudela ondo ordaindutak. Eh? Baina horren gain baitare, kontuan behar dugu, eh, pandemia honekin eta leku grefeu eta ezdakizero honekin eta bestearekin gertatzen dena baitare, emazte batzuk daudela etxean denbora gehiago, beraien etxaiekin, beraien er, erasotzaiekin. Eta hori dana ez da ikusiko momentuz ez daka Ezein dugu ikusi esan edo, zizkutatuta dago, aterako da denborarekin, mendikana, egoera honetatik aterako garenean ean edu baina bai, emasteak e, ari gara e, ordaintzen daintzen, zi hur. Jenofa berroko erigoine, hildo oztatik ere, E, e, galdera egiten e, nuena, e, bortizkeriak badirela. E, nola, nola, bon, badirela. Saretzen da, eh? Mogimendu feminista mundu antzeak, ikusten dugu e, lokalizatu zeri, ipareskoa lehian berian, e, tal, eta letipiak eta osatzen dira, kolektiboa muntatzen da. E, nola buru egin, nola aldatu? De, prezeski sistema berdela aldatu? diozu zo, Diozue? Bai, bai, bai, bai. E, Egan feminismoa, buruka feminista, bojoka uh, iraultzaile bat da, ezan nahi ez da egoera nahi du irauli, uh, beste balore batzuk eta beste printzipio batzuk emanez zentuan, emanez bizitzak zentuan, elkartza intzada zentuan, eta ogan, aldeoktatik iraultzailea da, uh, eta beraz nola aldatu sistema galdetzen duzunean, uh, ez da, ez da uh, kolektiboki elkartu ze? Galderra zaila da, eh? Bai, bai, bai kolektiboki laneginez eginez, kolekt, kolektiboki uh, presionatuz, eta, eta gauzaka aldaraziz, alden neugian, gero hojitarazi behar da, uh, sistema hau biziki ongi instalatua dela, uh, biziki indartsua dela, eta askida begiratzea franziari adibidez, uh, hojitarazi behar da, laike darmanen, barne ministroak, Bortxaketa bat leporatua zaiola, eh, barne ministroari. Dupa homo justizia ministroa dena bera ere bortizki aritu izan dela eh, mitu eta holako ekimenen kontra. Orduan, eran nahi dut da... Eh, Frantziako gobernuan adibidez eta orokorriago sisteman badira olako pertsona batzuk. Bortxak eta bortizkeria lepuratzen zaiena eta alaike nahizta hori jakin boterean gelditzen dira. Justu darmanen kasuan, Bo, bai. oino, ez da izan, ez da akusatu izan, ere uste duzue estatuak eh, behar lukela baztertu bizi politikotik memento batez eh, perfil bai. apalaiteko? Hame, biztan da, eta, eta eran nahi, feminismoan hain zinago diren hainbat egitan, olakorik ez litzateke gertatuko egin. Baita akusazio tikiago komila artean, txikiago eh? e, batzoen gatik, boteretik entzen dute egin. Hor da, e, bortxaketa leporatua zailo eta ala ere boterearen puntan gelditzen da. Nai balin Naibalin badutugu aldatu kaldatu, naibalin badugu justizia feminista bat, edo justizia justuago bat behintzat, dudagabe Dupont uh, duPA homogetik Justizia ministro ezlukke izan behar. Eta orduan ja nahi da egoera biziki zaila dela uh, aldatzea zeren sistema hainda hortan eta eta in dira boterean olako ba hori. Uh, joera pentsamendu patriarkatuak, Nun eta uh, aukera bakaga den uh, kolektiboki bildu kolektibokipresatu eta eta aintzina egin gauzak sistema ez da aldatuko bakarrik sistema guk dugugu aldatuko beraz batu eta eta elkarrekin mm. aintzina egin justu paraleloa egiteko frantsako estatua aipatzen baitugu itxiarbarera espainiako estatutik holako kasurik uh, da gobernuan Ezin dizut esan orain adibide bat, egia esan, baina ziur naiz behiratzen badegu lapiskat egongo dirala bat, baino gehiago zoritxarrez, justizia ez da justua ez dara Estatu Espainiole nolako gauzak ertatzen dira, jarraitzen du izaten, jenofak ezaten zunbezala, ez, sistema patriarkala, ba, sistema gogoratzen patriarkala, eta gogoratzen dizut Estatu Espainiolean egondirala gauzabatzuk, nun em, emaste bat bortzatua izan da, eta epaiak egaletu dio, ea zenbat neurtzen zun bere gona. Es, Esa teagatik, en fin, hor dune ez dakatea adibide bat orain buruan, harrapatzen naso horre lapizkate hotzean... Ese bo, diagereetan me... ergan nahi eh... dut uh, itzartzeetan, eh, publiko ki, iratietan, edabideetan, telebistetan, holako uh, mesurik, kolako izbortizarik, uh, emaztean kontra entzuten denez politikoen ganik. Horain e, momentu honetan, nari diraila da, eta bat ez zeregaro eskuinetik etortzen diren e, gauza guztiak ez, baina e, aitzen badezu pizkatia da, Pandemiaren arrazoiak omen dira e, feministanak ulertzen ze martsoak sortzin iaz kalera atera ginen, baitareo emasteaka kalera atera ziren. Eta horrezkero, ba, imaginatu guztia, bai noski bortitzak direla beraien hitza e, e, hartzeak, e, esateagatik, e, fem, feminismoa ez dute, ez dute onartzen, ikusten dute... Eta, uh, ez dakit nola esan hori, baina hori etxaiak bezala esatea gati, esaten ezaten dizu, eto orain momentu honetan ari dira, badago epaiketa bat ez dakitaskanean segertatu den egia esan. Me, ari ziren ematen zuten baimena, emazteak ateratzeko kalera ala ez zeikusten dute ez dala beharrezkoa, ez da eskubide bat, nahi badezu ezko kalera ateratzea eta horretik eh, azten bazaraia da ikusten dezu, hori onarrietan gezki daudela gauzak ez, eta emazten aurkako borrokaan daudela. Mm -hmm. Ez egitek erantzun zure galderari, he? Eh, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Zena bi-siste bi gobernoa komparatzeko, ala, pundu haman komunak badirela le batzutan badakigu, eta lur uh, jenteria bo, politikoet, ik uguntzeko uh, aipatzen uh, e, ginuen ez dakiitentzun duzuen sosttion sarako uh, uh, uh, feminista bat heintzo zen eta egten zuen uh, begunnerokoan eh, uh, adiskide taldeetan lagunen artitian entzuten zirela begoa da nahigabean hezkuntza batetik heldu dena zuk zure inguruan adibidez senintzen duzu uh, mugimendu abertzalean ere bai adibidez. Ba us ez denetan diren gauzatzea ja, gure lagun taldean, ere edonun zapalkuntza hori pairatzen dugu, e, gure ahi emanak biziki manera violentoan eraikiak baitira, bizia baitza momentzuntan e, biziki bortzitza, da, ez dut uste denik, uste dut ere ez terabakik den pertsonaren e, araberakoa, uste dut, e, hor jadibidez e, Espainia gestatuak, bat dugu ministroko puru emazten, ministroko puruan diena, historianukanduena, tal diz mat gilen debekatuko dute martsak sortzian manifestatzea Berdin eh, jantzian eh, eginden eh, izan behar zen eh, lokenkena legalite homo fam. Eta eginduten bakaxa da emazte emresarien eh, maila obetzeko eh, txosten bat. Eta bortizkeriak trebeska atzen du gure bizio osoak, gure ajemanak eh, lanera joan behar izanak dena da biziki bortitza. Hortut hori izlatzen dela gure eguneroko jajeretan. Eskuntzatik hasi eta... Se importanzia du, Jenofa, beraz egordiuntakoak, mobilizazioak? Mobilizazioak uh, importanzia handia du. Uh, ebe... Ahazoin desberdinengatik, baina... aldarik feminista kajikara eramateko... Uh, bestetik... Uh, saintz feeran nahi. Alaike bat urte bat... Kovida testu inguruntan girela, uh, osasun uh, krisi hori azkenean uh, krisi sozioekonomiko bortziz bat, ala, gehitu zaiola, eta hortan gira, uh, logika bakartzaile batetan ere konfinaturik edo etxeratzea gindupean, eta, eta nik uste uh, gaurkoak badu garrantzia ere uh, Hala kolektiboki batze hori bejiz kagikak harttzearenak aldadaki feministak kajgikara ere bateaennak Odan bizanda da beti elkark zain duzen, eh? neu, osasun neuugiak zainduko ditugu, baina kolektiboaren uh, presentzia hori plazaratzeak uh, netzat sekulako gajanzia du zeren gauzak aldatuko ditugu kolektiboki ejan nahi, Gauk egun planteatzen den joera hori e, gerozta bakartuagoa, gerozta individualizatuak eta numerikoaren bidez ahemantzea bideratzeko bide hori, e, oktatik gauza gutxi aldatuko dira eta lorpen gutxi lortuko dira, beti da ni kolektiboki lortu dira, eta nik uste dut gaukua orrentzat importantea dela. Eta, eta balioko du jendearekin mintzatzeko gauk, e, Baita ere ze zuena eta eh, janaife eh, patriarkatua edo sistema ez tabakajik estatuaren anik haipatu dut gobernua erakusteko ba hori zenola estrukturatua den, baina erangabedoa lujek erraiten zuena gure gorputzetan era, gure egunerokoan eta beraz beti balio du jendearekin itzegitera, jendearekin gauzako hartaraztea zeren eh, Konzientzia feminista ez duzu sohtzetik edo ez dizu sistemak emaiten Konzientzia feminista lohtzen duzu edo irakuhiz edo jendearekin hitz eginez. E, sistemari etzaio zai abanta hiluatu hori. Beraz, e, balio du ere, holako momentuak balio dute, ba hori. Ba e, asiak botatzeko eta loratzeko feminismoa. Sentzibilizazio lana aintzina erameiteko? Era bateko da. Urratxeetan, behar da ez dakit urratxe uh, behiko horretan, haip? Uh, aipatzen delarik eh, idazkera inklusiboa hor uh, garatzen ari dena puntu importanteak dira horiek no xibaiatz eranaia uh, adibide hori ematen duzu baina aurrekerakusten dauku biziki ongi zertangiren oino eranaia e, jenderartea alakoa da jenderartea patriarkatua da ordan hitzpotolo hori berben zulegusiak ez dakite zer den baina da hala e, gizonen uh, mesedetara eta Eta emazteak zapaldurik atxikitzen dituen jendarte antolaketa batetan gira, e, e, baina eta hori denetan ageri da e, ageri da umeai kontatzen diren istorio nola gizon emazteak emaztearremanak nola johatua diren, baita simbolikoki gauza txikiekin eh? baina hinitze jaitzen dute eh soldatak emazte gizon eguneko emeretziiko aldea da, oino intzeren arabera, ez dut nike jaitan, bohtizkeriak emaztek pairatzen intuzte, hori guzia, hori e, guzia hor da, eta horrean idazkera inklusiboa beste adibide bat da, nun, e, historiantzea, ebe mendezmendetako joera patriarkatu horrengatik, ebe baita gure idazkera, gure ortografia legeak, ebe horren arabera moldatu dira, eta gaur egun, feminismoitik aldaketak galdatzen ditugulako gaur egunta espaldi hasi ziren eh? baina guk egitzen dugu bojoka hori e, e, eh eber wartzangira horrek eztabaida sortzen duela e, eta hori argijagita mm. fa erakusten du zeinetaraino beraz bai idazkera inklusiboa importantea da importantea da Ume haik kondatzen diren ipuinetan bizikiak duraz jokatzea eta kasuitea e, ipuineko emazteari zehole maiten den gizona zertan ari den historioa hori guztia biziki importanta. Iduri detailiak direla, baina badute beren garantzia da hor bati, neska bati emanentzaiu pampinat eta mutiko bati uh, bai. ahko bat edo, edo zoin uh, gauza. Ene ustez, importanta da, jakita ze funtzio jokatzen duen ipuin inojek, auk ogen ezkuntzan, ze funtzio jokatuko duen ondotik, azkenan gero emazte hojek, eh, edo neskati piori emazte, be, emazte ha, edo... Eldutuko delarik ere, ze lanerat pideratu haizan den lan hori ze balintzetan beteko duen ikursi behar da, eguneko, be, uste, lan aldien, lan aldi partialen eguneko irroita betetzen dute. Mm -hmm. Soldata jakara egiten dukularik da egiazkiz emazte hoien lan aldiak, egunera, partialak, be, etxean lan egiteko ondo ero, zaintza lan horiek betetzeko. I, idazkera inklusiboa ipatudutzen eta... Ni aur, pasatu naiz, frantziak errepublikako eskolatik, kipia nahintzelarrik eta hola zen, il plus el, metenu iltz. Hori e, zen e, ikastien da, insule entzat ere ulertzekoz idazkere inklusiboa zer den, e, ahdzen delarrik, ala ere, ene inguruan baziren neskabatzu, hori ikastia ere, orta ko, e, metenu bai, urhatsba da, baina non normal, normal da, behiz hori uh, jogatzea eta aldatzea. Hamedu da gabe, bai, bai, bai. De nola, nola urteak eta urteak pasatu diren, hola, gauza horiek erakatziz hau her, eta hori egiten duzuena, normalizatzen dira gauzak, eta gero, oaida alatzeko mementoa. Oaida, normalizatzen den bezala, gizona erasotzaile potentzial bat dela, beraz edozen gizon gure etsai aizaiten aldela eta sohtzen diren, hor sohtzen diren tentioak belduja, emazte, esan ditzen duten belduja ere normalizatuada, ta hori ez da bate. normala, <laughs> izan behar. Ala, bez, uh, gauzak uh, normalizatzeko zentzu onerat, badira itzorduak, iraganak itzordua eguarditan bai honan bukatuko dugu dehiarekin, justu itziak barela oai, munduko martxa bosgarrena bukatu da, uh, bon, pixka bat, pentsatzen dut ere, uh, hausatzeko denbora dela, baina zer litzateke zuentzat ondoko etapa. E noretzat gutxienez eta Bagera elkartearentzat da ukus baionan Bayonan bitan, guk deialdi egiten dugu baita ere joteko esnet bukatu dugu bukatu da 5. E, mundu Martxa hor 5. Mundu Martxa aurten bai baina borroka hor jarraitzen du bide guztia dago egiteko oraindiken esan dugun bezala hirurak hor eta gure urrengurratsa badago Bayonan goizeko 12tan e, ospitalen aintzin emanifestatzeko eta gero guk baita ere bageran e, deialdi egiten dugu hemen e, pausun arratsaldeko boster ditan beste elgarra teratze bat egiteko beste muga horretan un, e, itxita dago betiz e, jarraitzen dugu emazten alde baina e, esaten ere bai, ba hori mugarik ez, ez? No. Hala, beraz guztien gainetik esaten zun bezala emazten mundu martxak Hala, ur, itzok du urbilak eta gero xaretze hori aintzinaz zinaz segitzeko marera ukandezan, hori elkarlanean? Hori xe. Hori da, hori da alburua, ez? Asi dana eta lortu badegu ba jende batzuk eh kontzientzia hartzen, ez? Eh emasten dauden egoeretan eta batez ere kasu honetan mundu martxat hasi egiten badegu migranteak eh, eta rasializatuak diren emaste horiek, ez? E, lortu badegu piskat ikusteak. E, bai, lortu behar dugu, lan horretan, hori desagertzea, ezin eskua dana da, e, ez beren tesunak ben, hori ezo zitate guztian, argi da gota, ni adoz nahi zesan dutenekin bai lurrek, bai genofak, ezin da bakarri gobernuan hon gauza, guzti gauza da, Gu, guztiok konstintak izan behar gara egiten duguna, bai hezeketan bai gure esaten zenun eskritura esskritura inklusiba edo idazkera ez inklusiba horretan eta eta da beste adibide bat gure bizitza emmazastaak bezala horrela da ta hori aldatu behar dagu den artean borrokatzen eta gaur baiionan badago aukera. Bukatzeko preseski Baionana l berdina hala hitz eman eta guttibatu en zureak. <laughs> Amabietan, ospitale haitzinan, eh, koaitatzen zaituztegu, zonindajarekin, jenofak janduen bezala momentuntan, eh, ez gaituzte antolaturik nahi, eta ustut eh, hori dugula antolakuntzaren kultura bat eh, sustatu behar dugula, eta beraz, eh, motivatzen dugu mundu guzia giterat, ospitale haitzinerat, eguerdiko eh, amabietan. Leku ezberdinetan izan endirela ere ilustratzeko bai, ekimenak kitaldiak, nola garratzeko justu ibilbidea? Galdituko gira ospitalean, eh, feo jasiko gira, eh, Piskat edizainen eta zaintzalanetan diren eh, emazteoian itza eh, lehen lehoan ezagiz. Ondotik lize horra joan engiraz, baitute torkizun biziki eh, argia orain momentzuntan eh, neska gazte gazteoiek. Ondotik eh, gerrituko gira Mexikatu plazan, eh, piskat indakkeria matxistaren salatzeko. Eh, Gero katedral ere eh, joko dugu, eh, liza ere ziblatu behar baitugu beti. Eta prefetura edo errikoitzan azkenan ezakitz nola bai? a bai eh voilà emaztelan gile hoien e, lan badintzak eta bizi baldintza txarrak salatzeko prefeturan edo e, emaztemigranten e, lekuko zakartukot ditugu Eta hola ustut finitzen dira bai. ema kumen mundu martxanen pizkatira korketa izanenda subjekturan alam eta, Gitarraua eman dugu, eskertuko zeituztegu, itziak barela hori itaraziko dugu endaiatik, sinela antxeta irratiatik, mile esker? Bait, mile zuei. Eta genofa behuko irigoin, eta lujen terriara zuei ere mile esker. esker zuri.